Та боялося монастирське начальство приймати без пашпортів людей. Прогнало. Тільки, як так, через знайомого ченця, одного вдалося у Києво-Софійському монастирі притулок знайти. Заявив панов, що він обшитований, тож до часу якого не питали в нього пашпорта. Проминуло кілька тижнів. Уже добре зазнайомився панов із побутом чорнечим, із життям монастирським, вже навіть сам міг, наслухавшись оповідань чернечих, розказувати про чанам усілякі казки благочестиві. Може так і знайшов би собі тихий притулок від буржитейських у монастирі. Коли б не несподівані дві пригоди. Одного дня послав його отець-ключник на роботу. Мед переливати в бочки в льосі. Любили святі отці випити, Добрі меди та горілки готували. Крім панова, було там ще два робітники – Прокіп та сторож Іван. Зараз же прийшов у слід за ними наглядати, щоб часом не понепивались, молоденький схемомонах Васіян, підключник монастирський. Переливали-переливали мед, та й себе не забували. Почала вже й крутитися голова в Якова. Та й схемомонах. Веселеньке щось почав мугикати. Захотілося Якову щенцем поговорити. Ну, показати, що й він не аби що, а дещо тямить. Почав політично. Чув я, що по церквах молять Бога за благовірну государиню принцесу Анну і чоловіка її. А хто він такий, хотів би я знати. Тавасіян відповідь дав несподівано. Спершу зареготав на весь льох, а далі каже, дурна Москва! Як чупруни волів у ярма запрягають і за те, що їх перед Богом згадують!» Не насмілився нічого сказати на це солдат. Та проте слова Васіянові про всяк випадок запам'ятав добре. Минуло кілька день. Пішов панов до торговельної лазні. І стався з ним гріх. Украв тут в одного сержанта штани і шпагу. Украсти украв, а вискочити з лазні не встиг. Кинувся сержант. Нема штанів, нема шпаги. Метнувся голий туди-сюди і спіймав панова. Одягся сержант, гукнув ще кількох солдатів і через кілька хвилин стояв уже панов перед суворим майором Кошелєвим. Розмова була коротка. Дати батогів, схопили панова. Вже роздягати почали, та згадав він, що є ще порятунок. Закричав, що сили слово й діло. Ну, а далі справа закипіла. 1 липня і панов, і Васіян, і робітник Прокіп, і сторож Іван Бондаренко всі сиділи у тайній конторі. 1 липня. Допитали всіх, та Васіян запевняв, що не пам'ятає, щоб такі слова говорив. А сторож і робітник заявили, що не чули тих слів, бо працювали кожен окремо. Через три тижні, 23 липня, потягли Пана і Прокопа до застінку, Звели віч навіч, піднімали на дибу, і тут Прокіп признався, що дійсно такий Васіян говорив ті слова але не в льосі, а в ключній хатині». Справа була ясна. Начальник над московською конторою граф Салтиков надіслав до Петербурга Андрієві Івановичу Ушакову екстракта для общого розсуждення. І незабаром надійшов такий присуд. Хоч свідки і неоднакові свідчення дали, але Васіян показав, що, чи він ті слова говорив, не пам'ятає, і що він проти їхніх свідчень не заперечує. І тому признається, що він, Васяян, ті слова говорив. Отже, Васяяна бити кнутом, заслати до Сибіру в далекий монастир, вічно, на роботу і розстрихти. Панова, як дезертира, передати військовій колегії. А свідків за те, що не доносили і промовчали, бити плітьми – і пустити на волю. За кілька день на Красному Майдані відбулася екзекуція. Привели на Майдан Васіяна із свідків. Спершу роздяг кат Васіяна до пояса. Спокійно стояв Васіян, наче не з ним те робиться. А далі поклали його напівголого на землю. На спину сів помічник ката і, мов кліщами здавив Васіянові руки. Далі наблизився кат, міцно зв'язав вірьовкою ноги і дав тримати кінця другому помічникові. Настав страшний момент. Ось зараз, зараз почнеться кара. Завмерло серце глядачів. На кілька кроків відступив кат від Васіяна, розігнався, підстрибнув і просвистів перший удар. Глухим стогоном відповів Васіян. А далі удар за ударом два, три, чотири, п'ять, десять, уже й не стогнав весіян. Лежав непритомний. Заморився й кат. На хвилину спинилася екзекуція.